Я подумав, а справді, що ж лишається? Ну, мабуть, те, що у що не попали бомби? Не попали. А в що вони не попадають закономірно? Закономірно не попадають вони у в'язниці. Не все розтрощено, все порозгортано до камінчика, а в'язниця поставлена ще Катериною або й Петром, стоїть. Думав ти над цим? Не доводилось? А треба, щоб доводилось, тепер зайдемо з іншого боку. Що стає першою жертвою, куди падають перші бомби? Ну, якось перед нами на станцію, на вокзал. Єлець нагорі на горі стоїть зі своїми церквами, а тут унизу, капуста. Так. А на станції що перше? Вокзал. Не вокзал а станційний туалет. І біля нашого резерву при першому ж нальоті розхекуло дерев'яний нужник. Вон там між деревами. І скрізь, де починається катавасія з бомбами, першим цурпалля летить з нужників. Ти там сидітимеш, і в тебе саме цурпаль залишиться. Закон без винятків. Сам спостеріг, сам вивів. Можеш перевірити тому і не боюся тепер, бо знаю, коли розбило ножник, в будинок уже не попаде. Майора Слєгіна з його химерним діапазоном мислення від демократії до ножника я згадав, побачивши ретельно сказати по-хазяйській розбомблений союзницькою авіацією Кельн. А в Литинське місто на берегах Рейну означувалося хіба що деякими вцілілими окраїнами Осендорфа, Дейца, Цюндорфа, а так тільки камінь, цегла, завали, знесені вибухами всі мости через Рейн, знищено все, що будувалося тут, починаючи ще від римлян, вмерли під бомбами віки і тисячоліття, а посеред того безмежного кам'яного поля смерті темними масивами визучили до небесній Шпичаки Кельнського собору, похмура бетонна споруда Кельнської в'язниці і присвідкуваті корпуси німецької філії автомобільного заводу «Форд». Теорія майора Слєгіна справджувалася ще й з надбавкою. Коли ж я занурився в ті безнадійні, на перший погляд, руйновища величезного міста, то виявилося, що будинки, які люди наділені чудодійною здатністю уцілити навіть на полях суцільної смерті. Мабуть, коли б справді настав кінець світу, який настирливо передрікали священні книги, то й тоді не все б загинуло, щось збереглося, заховалося, вижило б. Так і тут, у цьому вбитому місці виникали я переді мною оманливі видава забутого спокою і затишку. То маленький будиночок з палісадником, повним червоних троянд, то цілісінький актовий зал університету, то незачеплений квартал тісно притулених один до одного гостроверхих, ганзейських будувань, то затишна пивничка, в якій пишнотіла німецька фрау в широкій картатій спідниці наповнює високі череп'яні кухлі пінявим ячмінним трунком з таким буденним спокоєм, ніби не було на світі ні війни, ні Гітлера, ні мільйонів безневинних жертв і люди, люди серед руїн, повсюди повно людей, що ніби породжувалися цими колишніми будинками, кварталами, дільницями, цим камінням, цією цеглою і глиною. Якісь тихі, дивно неголосливі діти, худі чоловіки в довгих цивільних плащах, так і, здається, ніби ховають під ними військові мундири, жінки з високими зачісками, ніби збереженими ще з часів звитяжних маршувань гітлерівських армій по Європі і одягу всіх з кумедно вимушеними ватою плечима, так що плечі стерчать мало не до самих вух. Бундючна мода, переможців, які й у гадці не мали бути поконаними, розгромленими і потрощеними, а тепер приречені носити оті ватяні плечі, мов печать ганьби й зневаги. Ми з Поповим поїхали шукати нову кельнську владу. Коли вже перебралися через понтонний міст, збудований тут американськими військами, і опинилися на площі, сяк так розчищені від руїн, я вирішив спитати зустрічну Німкеню, як нам проїхати до магістрату. До магістрату, здивувалася жінка, хіба в Кельні вже є магістрат? Вона була молода і така неймовірно вродлива, що я розгубився і не став більше ні про що її розпитувати, тільки мовчки митнув головою до Попова, що він їхав далі. Куди? Хіба це мало значення.